поставивши переді мною одну вимогу. «Їдь, чоловіче, куди хочеш, бо Україна велика, не жалій відряджень, не пхайся у суто виробничі, проблематичні, сільськогосподарські, чи не дай Боже в партійні справи. Для цього є в мене спеціальні люди. Вони на цих темах зуби з'їли. А від тебе очікую. Ти, бодай, раз на місяць привозь до Києва один-два матеріали, які б я міг надрукувати підвалами, в недільних номерах газети. Ті матеріали, розуміється, повинні бути читабельними, цікавими, бо наша найпартійніша газета, це треба визнати, схожа на 30-літню незаміжню жінку, яку ніхто не схотів прочитати. Я, редактор, це розумію. І ще дехто мене підтримує у вищих інстанціях. Та маємо також у нашій таки редакції товаришів, котрі бояться новизни – по-старому легше працювати, бо рука набита. Бо прототипи і штампи відомі, перевірені, отже, думати не треба. Та й передусім безпечно жити, бо ніхто тебе в нічому не звинуватить. Отож, я на тебе, мій приятелю, маю надію. Власне, ти і є в редакції для того, щоб... Іван Васильович, коли приймав мене на роботу в редакцію, не доказав того головного, що мав на увазі. Лише згодом, коли я написав серію есеїв про старовинні городи України Галич, Кам'янець-Подільський, Кременець, Хотин і Чигирин, надрукував кілька краєзнавчих подач із Подунав'я. Добрі мої приятелі з вулиці Орджонікідзи, і там були добрі люди, по секрету показували пухленьку папку з анонімними і підписаними листами трудящих про те, що спецкор газети «Зенон Середа», почуваючи себе безпечно під протегуючою правицею товариша Дунайця, пише і друкує у найпартійнішій газеті приховану національну тугу за історичним минулим, оплакує руїни давніх городів, заражає читача патріархальщиною. Що говорити, в папці пухли вельми небезпечні листи трудящих, і коли б їм дали ноги, то мені, а ще більше Івану Васильовичу, було б на секретаріатах ЦК солоно і гаряче, з певними оргвисновками, але й у пеклі добре мати приятелів. Папка грубшала, на кожний свіжий донос писалися ґрунтовні пояснення-заперечення, і я поки що почувався в редакції досить впевнено. Дарма, що мої матеріали, ніхто із завідуючих відділів не зважувався підписувати до друку. Брав за них відповідальність на себе один Іван Васильович. Пишу оцей редакційний відступ, звісно, не для того, щоб похвалитися своєю сміливістю чи підпільним бажанням розворушити читацьку думку. Ні. Мені самому було цікаво поринати, скажімо так красиво, у потік народного життя, де перебували Історія, легенди, казки, краса землі, зачаровані мистецтвом люди, археологічні черепки з киммерійськими магічними знаками. Моє писання на ці теми були ніби відкриттям для самого себе, безперестанного, вічного плину буття на рідній землі. Я безперестанно чув гру тисячолітній скрипки, що хвилювала, вчила думати мене і читача, і зачаровувала. Дали це не голосні слова – Якщо ж хтось сумнівається у них, прошу переглянути томик моїх есеїв «Скрипка, що грає тисячу літ», який вийшов друком вісім років тому уже за України. В книжці зібрано все на мою гадку краще, що писалося і друкувалося в газетах та журналах задовго до Горбачовської перебудови. Одначе, стоп, я заговорився – а мій шеф тим часом відклав окуляри, протер по червонілі очі і, поклавши сухі кисляві кулаки на моє розпростерте на столі писання, почав пасти мене допитливим поглядом. «Слухай, но, ти на правду...» – він таке встиг набрати в собі злості. «Ти всерйоз підсуваєш мені оце? Оце гадюча додруку в нашій поважній газеті?» Уявляю, як збісилися б наші отці в білому домі на Орджонікідзе, прочитавши твій опус До вечора ми вже тут не сиділи б Боже, упаси, я й не припускаю, що на Орджонікідзе сидять аж такі Я проковпнув для безпеки кілька слів Котрі зачнуть шукати під спудного замаскованого змісту і будуть сушити собі голову